І ходив, і думав, на кого Бог пошле. А коли вночі пішли гулять, він дивився в салат. Ми попалися з Ольгою. Я кажу, хочеш шампусіка? А це ж бомба з оспиртом. Ми сіли, випили. Ольо, ти прости, що ти не знала, що я знав? Ну, такий сильний йорш, получається, що його називають бомба. Бо вона так сильно б'є чи в голову, чи кудись. В общем, як рибу глушить. Викликає сильний прилив крові туди. Потім... І тоді на лаваці запала пауза. Так Костюченко не дав. Так чого ж ми сидим? Почав наливати він з графина, доки Оля ним не стукнула Аліка. Треба за такий тост випити. Що навіть Юра зацікавлено глянув на Олю, а не в склянку, а потім глянув на склянку, наче вперше її побачив, вона була хороша, бо повна. Лише ж по тому виникла мовчанка, як випали. Всім заціпило на салат, бо він єдиний був тут у кришталевій салатниці. Оля вперше зробила олів'є, і тому його вийшло багато. А от, кахикнув нарешті Вова, ніхто не повірить, а я заділав Ольгу при помощі перцю. Оля, яка досі пригадувала бомбу, не встигла ще за ту образитись. Добре, що хоч ця дура не прийшла, думала вона про таньку, щоб не думати про себе. Поминала побачила клумбу, і навколо клумби, як там стало порожньо. Буває такий момент коли пасажири зникають. Клумба про це знала і тому нарешті полегшено зітхнула. Але не Оля. Бо вона, по-перше, хотіла, щоб люди були і не лише пасажири, але й Костюченко. А, по-друге, оно той тип, що воно крадеться за кіоском і крізь нього дивиться на Олю. Він вже кілька разів переходив до стовпа. Наче там висіла таблиця не про один маршрут, а про багато, щоб кілька разів туди підходити і вивчати розклад. Коли людей багато, то таких типів менше видно, особливо такого, який дивиться на тебе крізь кіоска, довго вивчає, бо йому це подобається вивчати. Оля притиснулася до баночки, та була зручна для цього, тому що була в паперовому пакетику, не прозорому такому, бо якби цей пакетик був з поліетилену, то він був би прозорий. День навпаки втратив прозорість і до вечора. І це давало надію на нових пасажирів з роботи. Серед них міг знову бути Костюченко, хоч він був хитрован, але ж він мусив їздити додому. «Не свести, сказав Толя. «При чому тут перець?» Бо він до цього лише мовчав, і тому сказав лише зараз. Вова на це хитро сміявся. Горілка Друотоста здоганяла перший. Це було добре, хоч і не бомба, і можна було вже не поспішати розказувати про таємниці, яких ніхто, окрім нього, не розумів навіть Оля, яка часткою цієї таємниці була. А хто помне танцюльки, вутаньки? Ну, коли ми рішили одмітить. Всі пам'ятали, бо спека була нелюдською. Саме впала на той день, коли всі з класу вирішили зустрітись. Ну, не всі, а лише хто прийшов. Танька взагалі була дуже хитра, і весь час любила, щоб збиратись разом. Хоч вони до того не любили в неї збиратись, бо вона була не скупа, але жадібна. Хихотнув Валерій, бо він там був, і ще вовка. А більше з присутніх ніхто. Ще були негри, нові, яких ніхто не чув на касеті. Хто це їх тоді приніс? А вовка приніс». Він працював уже на підпільній фірмі, бо йому вже тоді довіряли. Там тиражувалися виконавці на касетах і дисках, і він міг взяти що завгодно, чого ніхто не чув. І там з ним працював охоронець, який до цього був солдатом. І от вони там в армії витворяли, бо були десантниками. Як були там у них танцюльки на ткацькому комбінаті то солдати крали на кухні для цього дрібно потертий червоний перець. «Нафіга?» – почав пригадувати Оля те, чого пригадати не міг. Оля теж почала пригадувати те саме і починала по волі ненавидіти оцих обох, бо